fram morgon till Tokyo med Janne Holmbom Johanna Lind i RFM. Mm. Wow. -oh. Så ska det sluta tror jag. Hörs vi? Ja, det gör vi. Tja. Du äh, ni lyssnar på Fredagsfrålan. Och det är ju ett trevligt program. Ja, det är det. Men jag hörde det var jag tänkte, Hör jag var inte är Jag Ja men inte. Ja det. Har du fått Nej, större öron? Ja, jag tror det. Jag är som Carl Bildt. Jag får bara större och större ja, öron. väg som, inte så att att som Ja, men är det inte så att näsan och öron alldeles slutar växa? Alltså, jag vet inte det där. Jag funderar på varför växer inte könshår lika långt som vanligt hår? Du har verkligen tänkt på det. Ja. Alltså, det är min vardagsbetraktelse. Men jag ska ta den hey. Hey. Men man tänker så. Men tänker sen. Om jag tänker på gamla gubbar, ah. så har de ju ofta stora öron och stora näsor. Ah, ja. Och mycket hår. Är det Är någonting som växer? Det kan inte ha. Hår i öron och näsor. Mm. De, kan man faktiskt, de kan man ju med fördel trimma om man känner att man ah, just bara får på det. Ja. Eller fläta. Eller fläta, ja. <laughs> lite bra. Ni lyssnar på fredagsfrådagen. Det här är morgontid i Radio Talkshow. Eh, vi börjar med lite ös. Ja, kör på. Funkar det, är det? Ja, alltid. Del du lyssnar på fredagsfrallan. Ja, precis. Du lyssnar på fredagsfrallan. Det är morgontid i Radio Talkshow här i Hitsa 597,8. bygg med mig, Janne Holm och Johanna Lind. Nu är vi på gång, Johanna. Mm. Du, idag så har Lisbet och Elisabeth namnsdag. Just det. Känner vi någon? Ja, Elisabeth, alltså Bettan Willander. Ja, just det. Ja, känner ja, vi bara ja, två. Sen är det nog inte fler. Elisabeth är ett väldigt vackert namn. Det tror jag kommer tillbaka. Ja. De här långa flickorna de börjar komma tillbaka. Efter alla ja. Alva, Alma, Alice, ja. korta. Mm. Ja, precis. Ja, men Elisabeth, kanske inte tror det. det är kul. jättefint. Så vi kommer inte döpa våra bättre nyfödda till gumnamn längre. Nej, men Elisabeth så. är väl, nej det är inte gumnamn. Ja. Nej, men det, jag tycker det är ett väldigt fint namn. Det är så roligt för att jag precis läst ut en bok. Lena Andersson kommer till Tellus i Linköping. Just det. Ja, och hon är ju bright så alltså mm. måste man ju ändå tillstånd. och dessutom en jävligt bra författare. Yeah. Jag har precis läst ut en bok som heter Sia Son som handlar om, för hon kommer att prata om folkhemmets uppgång och fall. Ja, yeah. hon mm. kommer till Linköping. Och då eh, huvudpersonen heter Ragnar Johansson. Ja. Uh -huh. Och han som eh, en rejäl. Ja, precis. Han Han är en produkt av folkhemmet på något mm. sätt. Och han gifter sig med Elisabeth. Oh, okay. Och då frågar han, är det med eller utan H? Ja, uh. självklart utan. Uh. Vad ska jag ha H till? Ja. Alltså det, det, det är ju så onödigt. Så alltså den, den boken handlar om det här. Alltså folk kan du bygge på att vi skulle liksom bort från det ja. här krångliga och, mm, och effektivt och alltid. Alltså mm. ja. Så det var Så det var det var den kopplingen. Ja, men Sen Spänner. känner jag ju bettan som bor i Buckingham Palace. <laughs> ja, alltså, jag jag så det gör Jag är reda med ja. henne, tror du, ja, hon, egentligen? Hon, hon, jag tror att hon är ganska cool. Alltså. Ja. Jag läste nu. Hon, hon var ju lite richigt av men Hon ja. har varit ute och kört bil igen. Hon är ju 90 plus. Ja, det är häftigt. Såg du den serien The Crown? Nej, jag har inte sett den. Shit, vad bra. Ja, för hon, hon, hon, tydligen så går hon omkring och släcker på kvällarna också, här, i slottet. Ja, men det <laughs> så, tycker jag så skulligt. att spara el. ja, liksom. ja. ja, ja. Ja. men Det är ju häftigt du, Jag tänkte vi skulle, vi skulle spela den här Signaturmelodin också mm. För idag är, jag, idag är jag på ett sånt där lekfullt humör För vi ska ju ha Vi ska ju prata leksaker Ja det ska vi göra tror jag. Eller, mm. ja, ja, Man vet klart. aldrig vart man hamnar Men, mm. men jag tänkte att jag ska spela den här först då mm. And, ah, ja, tš, tš, tš, tš, bra, tack. Nu är det vi. Ah, så, jo, men det där är ju den där, då, alltså våra, våra underbara betraktelser. Ja. Och jag har faktiskt konstaterat en sak: att folk eh, reflexer är på ett helt annat Lunda sätt nu för tiden än vad det var för. Förr hade man en liten så här bricka i ett snöre, ja. och sen när det blev jävligt mörkt så hängde man ut den där lite. Ja, ja. och, så, och så blev man inte överkörd. Nej, ja, precis. Och, och idag, om någon skulle göra det idag Då skulle jag nästan stanna bilen och gå ut och säga Vad håller du på med? Yes, ja men alltså, Nu är folk jätteduktiga, antingen har de varselkläder på sig När uh -huh. de inte går, eller västar Eller de här nya Som är som ett hängslen har man ja, som, Eller man spänner på sig Som är jäkla ja, är fiffigt för mm. man kan stoppa i en ficka. Mm. Men ändå liksom, annars, Om man ska liksom ha en väst och grej då måste man nästan ha en väska. med Ja, De kan sig bli, då. vara så lite täta så de kan ja. bli varma. Men de där hängslarna fanns ju när jag var inte barn men ung och red. Då hade vi sådana där som så vi knäppte på oss. Ja, och, okay, och då ja, var så det så här Det, liksom, det, det kommer ju från... Ja, jag vet inte. Ja, ja, men det är däremot har du sett de här som ser ut som glödlampor som, när de är ute och springer? Eller Nej. med vantar. Ja. Självlysande vantar ja. självlysande mössor. Det är bra. Visst är de fränar? Ja, det är jättefränt. Det enda jag tänker på så här, jag undrar om man får cancer när man har dem. Tror du? Nej, jag vet inte. När man kan få cancer av allt? Nej, men inte dom. Nej, men jag tänker, det måste vara radioaktivt det där då. Radioaktivt? Nej, det tror jag inte. Jag vet inte. Nej, får googla det får googla det. Vi får googla det. Men du, snart, snart ska vi prata leksaker. Ja. Och vi ska ha tävling också. Åh, oh, vad roligt. Ja, ja, det vet jag inte. Mm. Men, men ja, vi spelar lite musik sen ja? sen vi prata det där just jag så där. Jo nej, det kan vi inte göra. Vi har inte pratat om temadagarna. Det är jättemånga temadagar. Oj idag. oj oj. Ja? Men, förlåt. Amaryllisens dag. Amaryllis. Det är typ en blomma. Ja, men är det är det, inte, det den är det, amaril, är det man köper till jul? Ja men den här jul Amaryllisen. Ja? Ja. Ja, de, ja, den ska, den ska, ska man ju köpa ja. nu. Ja. det är en ja, lök. Ja, en löker. Ja. Mm. Välkomna till botaniska hörnet. Ja. Ja. Sen är det dödshälsningsdagen. Uh, ja, men har du hört de så jävla ja, är det. Det ska man använda den här dagen för att skicka sk om man ska tänka på sin egen begravning. Jag, jag Vi går vidare på det. Jag orkar inte med det här. Nej, du, men, eller de där man skickar upp de här lykterna. Nej, nej man ska sk det är en tanke. Man ska liksom så här, jag om sig inte. själv. Ja, om sig själv. Uff, bara nej, Internationella Ja. Det, det är hud. Någonting Förklara. med hud. Oh. Jag tror att det är någonting som alltså är så sällsynt. Det ska ni googla på, och så finns det säkert något nyttokonto. Det känns, på ah, det. känns ja. som att man. Ah. Mm. Och sen är det världsdagen mot barnmisshandel Tänk om det hade stått för. För. <laughs> <laughs> ja, <laughs> ja, det är fiffan. Ja. ja. Uf, bra. Uf, det ja, det är på tapeten. Hässel, det ah, fy... ja, jag orkar inte. Ah. Och sen är det Women's Entrepreneurship Day. Ja! Så det är väl, yes, och det ja. har vi ju nu. Ja, så det kommer är... kom, så Sen är det internationella tårdagen. Nej! Ja, det låter ju skitkul. Men, men det är faktiskt att man uppmärksammar. Och det har med kvinnor att göra också eller flickor, man har uppmärksammat att det är så många kvinnor unga kvinnor runt om i världen eller kvinnor runt om i världen som inte har tillgång till toalett alltså för ja, oss män mm. är det lite lättare på ja, något sätt i mm. värsta fall liksom, men, men, så det, det uppmärksammar man den här dagen. Mm. Och vad man ska spola ner i toaletten. Ja Vad man ska inte spola ner. Ja, och framförallt vad man. man inte ska spola ja. ner. Mm, det var det på tv igår. Vet du, de har gjort något rener i Västerås. Kan ni eller skit. Ja. De kan ju mäta och, hur och vi också. Nej! Jo, det är det de gör. Och det är samma som covid och sånt de möter i vattnet Ja, sådär. just det, precis. Mm. Men den viktigaste dagen har vi ännu inte pratat om. Vilken är det? det idag är det internationella mansdag. Ja. Ja, men så, jag tycker det är alla roligt För då, när man har internationella kvinnodagen mm. Då är det liksom såhär Och internationella mansdagen Då är det en massa föreläsare som talar om att Du ska jävla inte vara man Nej. Utan skörp det, var Nej. lite mer tjej Nej, alltså, Nej. Wow, så Nej. Men, Eller så här Var en man var en, Och liksom var inte ja. Liksom en Så därför mus. ska jag nu spela peta in en pinn i men, men, nej, det ska jag inte göra. När nej, nej, vi, vi spelar något annat. Ah. Ja, då fick jag skapa om det. Ska jag vara en man? Jag fattar ingenting. Jag tror inte det är så svårt. Ja, okej, det, det kan svårt. inte vara så svårt. Det tycker jag bara. Då hade bara en man klarat av det. Any format, avoid it. A glass check through a football net I'm jumping puddles, is good for my legs Oh, I famous Oh, I was famous You listen to the Friday brunch What? Du lyssnar på Freda Ja, fredagsfrallan spelade Get Famous med Twin Atlantic. Det var, vilket var det är nu ja, här nu här den här morgonen. Ja, jag vet. Ja. Jag vet inte var det är. Nej, liksom du är som sådär. ett litet riv idag. Men idag är det den november. Mm. Det går fort nu. Mm. November har gått fort. Alltså november är hittills. en sån här skitmånad som man gärna bara vill bocka aa. av och snart är den över. Och jag bara får lite så föreläsningsbokningar också så jag är jätteglad. Åh, roligt. Men nu kommer de ju, nu börjar det liksom med en vaccinationspass och så jag är mm. livrädd för att det ska komma nästa mm, pilsen. Krångel, kan inte ni som inte har sprutat eller spruta er? Så, liksom, så vi kommer igenom den där skiten mm. någon gång. Liksom. Men alltså, ja. Mm. Ah, Aha, ah, jag, jag hade något på tunga men jag svalde ah, den repliken ah, faktiskt ah, ah. Snälla bara, gör det Ja, Gör det, bara. gör det, gör det gör det. Alltså, för, för, för, för jag tänker så här: Om man gör det Då kan man liksom fortsätta att leka Ja, ja. Jo, tack för den ja, leksaker är ju någonting Så jag tror vi kommer faktiskt prata om idag För vi har ju Camilla Almen På plats som är äger Och driver leksaksbutiken Lekis, god morgon Camilla God morgon, god morgon. Hur är läget? Eh, så här tidigt på morgonen så är läget eh, helt under kontroll. Har du lekt någonting idag på morgonen med någon leksak? Oj, nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Det har jag inte hunnit med. Nej. Visste du om att det var den kvinnliga entreprenörsdagen idag? Nej. nej? Känner du dig som en kvinnlig entreprenör? Ja. Ja, för det är ju precis där du är. Det är precis där jag är. Berätta om din butik. Som ligger på Storgatan i Tranås. Mm. Vi flyttade upp från Ågatan i augusti förra året. Och, det... och då blev det mycket större va? Ja, mycket ja. större. Mm. Och då tänker man, wow, vi kommer få plats med mycket mer grejer. Men det blir ju fullt. Ja, ja det, det är fullt i butiken. Ja. Och det ska väl en leksaksbutik. Var? Exakt, exakt. Ja. Var, var, var, jag lite, var, var på Storgatan är det? 22, så det är mellan biblioteket och 0-16. Ja, så du är på den sidan. Ja, mm. oh, vad kul. Mm, mm. Och ja, men det, när ni flyttar upp då från. Men det, hur länge hade ni den på Ågatan? Vi startade 2016. Ja, just det. För det var Vår det trångt, kommer mm. jag ihåg. Ja, ja. Men vad, vad, vad, vad var utmaningen då när ni liksom flyttade upp? Att det var en pandemi som pågick i, just det. i mitt i alltihopa. Ja, Och man tänkte så här, men shit, alltså hur ska det här gå? De flesta var positiva runt omkring mig, men min mamma sa att det är bara idioter som satsar just nu i ja. mitt i en ja. pandemi. Aha. Men så här i efterhand så tyvärr mamma, ja. ja. <laughs> ja. <laughs> för att eh, ja. ingen hade ju knappt vågat gå in i den här lilla, lilla butiken. Nej, men så, det var, så det, var liksom, det var för lite. För ja, liksom så, så, så det var ju helt rätt. Hur egentligen? många får vara samtidigt i butiken? Noll. Ja, en eller två. En eller två Det funkar ju inte. Nej, Så det var ett jättebra... En jättebra satsning så här i efterhand, och eh, det är så mycket mer spontant. Alltså, det händer ju nästan dagligen att eh, barnen springer in först och sen kommer en förälder springande efter. Ja, det blir jättebra. Ja, det är en jättebra läge. Någon sa, ja. någon sa att ja, men när ni låg på Ågatan då kunde man ju gå lite omvägar. Då behövde man inte gå ja, förbi så. med ja, barnen. Nej, nej, men det är ju det är verkligen det är svårare ett, det, det ett AA-läge. Ja? ja, det är det. det är men, men ta oss tillbaka till varf, varför då, 2016? Jo, men det var ju så att Marie som hade lekis då eh, hon Tröttnade väl lite och höll på att utbilda sig till undersköterska. Och ja, hon eh, körde en utförsäljning. Och jag åkte förbi och bara skulle in och köpa present. Eh, barnen skulle på kalas. Och så har vi jämn gamla barn. Så jag sa, vad gör du? Ska vi inte ha någon leksaksaffär kvar i stan? Ja, precis. Och det hade ju sprida tanke. sig. tanke. Ja, ja, ja. ja. börjar sprida sig på, på sociala medier och, och sådär. Med. Så att eh, hon bara, ah, nej, eh, vi... Vi är uppsagda på hyreskontraktet och vi måste sälja eller hitta ny lokal eller mm. så. Ja ah, just det, för det låg i tranan då Ja mm, ah, mm. just det, ja men det, så ja. Så att, äh, eller vill du ta över? Sa ja, jag bara. Nej. <laughs> så åkte jag hem och så sa jag till min man att man kanske skulle ge sig in i leksaksbranschen. Ja. Och, och han bara tittade på mig. Äh, vad? Ja, ja, precis. Ja. Men vil i vilken bransch var du innan? Eller tänker, vad, vad gjorde du ja. innan? Jo, men jag satt ju och sålde evenemangsbiljetter på äh, biljetträkten. Ah, mm. Ja, just det. Mm. Så där äh, var jag många år. Och så sälja har jag ju varit inne på. Ja, ah. visst, visst, visst, ja. Så, men nej, och så sa min man att, eh, ja, eh, han sa inte så mycket. Och sen ringde jag till Marie och sa, eh, kan inte vi ta ett möte? Ja. ja men vad kul. Va, he, va, alltså, shit, ah. vad modigt. Schlumpa. Ja, ah, en slump. det sjuka i hela storyn är ju att eh, vi skrev papper, allting blev klart och dagarna efter så kallar de till ett jättestort möte. Vdn från Stockholm kommer ner och kallar in alla på ticknet Och så säger han, vi ska lägga ner i tron Ja, det var Ja, du ser. Det, ja. Och jag bara... What? Wow. Wow. Ja, Bert, jag har ju... Då hade, hade du redan en Ja, då en plan, ju fixat. Men det var ju så meningen på något sätt. Ja, det var meningen. Men, men det, är ändå, det är ju en sak att man, att man vill, mm. eller hur? Och att man tänker ja, jag kan. Mm. Sådär, men men det, det måste ju ha varit en helt ny värld för dig. Alltså både, har, för har du drivit eget tidigare eller? Nej det har jag inte. Så bara det måste ju ha varit liksom. Absolut. Och jag, dels så tog jag hjälp av Trans United, ja. eh, Sen tog jag eh, hjälp lite av Almi. Mm. Och sen har jag ju eh, växt upp med... Det exakt. Ja det är också men nu pappa som alltid har drivit eget Ah okej okay. alltså du, hade, det lite... du har det liksom ändå på något sätt ah, Generna lite... kanske Och sen lovade Marie hjälpa mig på vägen ah, okay, Så att jag, det kändes ändå ganska tryggt och, eh, Men ja. vad gjorde United och Almi då? Ja men det var ju mest den ekonomiska biten, hur, hur det hade sett ut innan när det låg i huset. Det var ju det man hade att gå på. Ja, just det, mm. ja. Lite vad tror man om en leksaksaffär. Oliens hade ganska nyligen stängt. Ja just det. De just hade ju det. leksaker mm, också. Ja, ja. Så att, ja, mm. ja, just det. Så att det var mer det att liksom guida mig och eh, lite så. Om jag skulle satsa eller inte. Ja just det. Mm. Ja. Så. Men det är bra att ha ett bollplank utanför familjen, eller hur? Mm. För att annars finns det, det finns alltid en risk liksom att har man en man så, så tänker man kanske sådär. Här gäller det att hålla på husfriden, det blir nog bra. Ja, eller? men han är ju också sådär. Du vet, jag är, ju, jag är ju driven, jag hittar ju på saker hela tiden och han är ju min broms. Ah, okay, ja, okej. Mm. Lite mer realist. Ja, ah, realist har ah. no, det, det vet jag inte riktigt, Nej. men det kan han du, nu låter du som att du är på hans sida. Ja, okay, ja nej, men det det jag menar men tänk broms. Ja. Ja, ja. Nej. Men broms ja. behöver inte alltid vara negativt. Det kan nej. vara så här, stanna upp nu och tänk ja. igenom. Är ja. det verkligen så smart det här? Mm. Ska du verkligen göra det här? Det kan vara bra. Mm. Men vad var det som lockade dig mest? Då? Var det liksom att ta över en rörelse och driva eget? Eller var det att det var liksom leksaker? Jag tror det var kombinationen. Ja. Vad är ditt förhållande till leksaker? det är hemskt kul mm. och det är alltså det är så roligt för att nu har jag ju också barnbarn, just det så att jag har ju mm. hela spannet ja, så du kan liksom produkttesta hela tiden liksom. <laughs> jag kan ju göra det, ja, det, är och det fint, ja, ja, ja. så att bara man ser någonting, nu är det inte så mycket mässor och så men annars har man ju varit på en del mässor ja. och då hittar man lite grejer och så tänker man att, men den där måste vi testa ja. och då har jag ju lite testpersoner ja, det, ja. och, runt omkring ja. ja visst James jag har ju precis fyllt ett och Mary är fyra. Och sen har jag ju min yngsta, hon är ju elva. Ah. Eh, sen har jag, finns det ju syskonbarn också som man ah, kan... Ja, ja, ja, ja. ja, och jag tror det, det blir jag, lite. Jag s... hela spannet. Ja, och det blir inte svårt att hitta frivilliga, tänker jag, till en testpanel. Nej, det brukar vara... Men, men ditt sortiment då? Vad, vad tänker vad är det för ålderskategorier på leksakerna som finns? Jag, jag försöker tänka brett. Mm. jag försöker, när jag pratar med leverantörer så tänker jag eller så säger jag alltid att men jag behöver inte 12 stycken av den för Nä. att det, det är inte det som är grejen eller 24 ligger ofta mm. i en kartong. Mm. Jag tänker att, men jag vill ha kanske fyra av den och sen vill ja. jag fyra sådana. Ja, ja. så men är det möjligt att, att handla brän. så? Ja, kan man handla så då? Ja, det, det är vissa det leverantörer som idag, Ja, det det. Vissa leverantörer tycker att de kan gå med på dem. Det blir mer arbete för deras ja, personal. Ja. Mm. Men samtidigt, och en del har ingen förståelse alls. Alltså det, de är så stora så att det ja, spelar ja. inte någon roll. Så, alltså så stora är tråkiga på mm. mm. ja. De har liksom ingen känsla för. Men det, det främna tycker jag, är att du har liksom haft två premiärer då. En 2016 mm. och sen en när, när ni flyttade upp på Storgatan. Då, mm. liksom. Ja. Ta, ta, ta oss med liksom när, du, när du hade premiären på Storgatan. Nu, för den är närmast minne. Ja. Hur, hur var det? Hur var, liksom, hur var första dagen så där när ni öppnade nya butiken? Det var. Alltså, det var ju så mycket runt omkring. Jag hade fixat. så Det fanns personal på plats för att jag hade liksom fullt upp med. Ja, men det var ju tidningen och det ja, var... Så, ja, precis. Så, ja. Ja, att Allt sånt där runt omkring. Vad roligt, Det ja. ja, Men rätt cool. smart att du hade sett av tid för det, då. Mm. För annars blir det ju nästan så att man... Ja, jag inte, jag, så, men, utan det gäller verkligen att och greppa mm. tillfället. Ja. Kom det någon folk, då? Det gjorde det. Jo, ja, ja. Det var massa folk. Mm. Jag ja. ja, hela ja. dagen. Mm. kommer jag ihåg. Mm. Mm. Mm. Men jobbar du själv i butiken varje dag? Ja, Mm. Och, och, och du har hand om all, all bokföring Allt pappers, Det tar mm. att är du med ja. Och då, då kommer vi upp i Mer än 100 procent, tänker jag Ja Aha. Och hur känner du inför det då? Är det liksom värt det? Det är roligt Ja, det är det ja. Men, du, alltså, ja, men så, så är det ju, Och det där fattar ju inte folk Alltså egna företag mm, Jobbar ju mm. jämt mm. Det är svårt att dra gräns mellan mm. När man är ledig och när man jobbar Ja och om man dessutom jobbar med leksaker då är man ju fan man aldrig nej, nej. För då måste man ju leka också. Nej, men där är det också tur att, att man har en, en familj ja. som hör av sig och säger ska du komma hem snart? Ja, ja, det. Ja, det, ja. Ja. Ja. Nej, Även annars skulle man nog kunna liksom, bosätta sig där. Det, ja. det finns alltid något att göra och jag ska bara fixa lite med det här och jag ska bara lite det här. Men det är tur att det finns entreprenörer. Ja, det Jag tänker på, på... Ja, jag vet inte om det är en utmaning men ändå liksom för att det finns ju det är ju mycket, många saker i din butik man kan gå in och köpa rätt många saker men ändå inte komma upp i så jättemycket pengar alltså det finns ju mycket som är billigt man vill ja, in och så liksom såhär Sud. A, a och oh. ja, jag har ju en dotter som samlar på sudd oh. ja, suddig sudd och där det ska man, man köpa jag liksom tänker alla de här fidget toys just det, oh. ja det där, klämmor och de kostar liksom 35 spänn och, liksom, och, och det är ju oh. jättebra på man kan gå ut därifrån, köpa ett gäng grejer så bara, äh, men jag ju bara är det är bara 150 spänn och då tänker jag liksom på dig. Som, ja. Hur får man ekonomi i det där? Liksom? Mm, det är en bra fråga. Det är ju... Du säljer väldigt många fidget toys. Ja, det, är och, jag, ja. Så, det är jag. Är det hyfsade marginaler då, eller? Alltså, eller, eller det På en liksom, del grejer ja. är det ju det och mm. på en del är det ju absolut inte. För, det, så för konfektion till exempel, de har ju oftast väldigt bra marginaler ja, på sina grejer. Ja, jag har förstått grejer, det. Så, ja. mm, mm. Nej, mm. men då jämfört med, med, med det så, så har jag inte så eh, så bra. Men eh, alltså det är svårt med Lego, Barbie alltså mm. alla de här ja. Fisher price märkesgrejerna de, de är ju liksom, det var någon som sa att man får nästan betala för att få säljare. De vet, de <laughs> vet, de vet sitt, mm. sitt eget mm. värde. Men det, det är ett ja. sätt att få in folk i butiken också. Ja, ja, ja. Ja. Det var någon som sa att eh, Lego, en leksaksaffär utan Lego. Det är som att ha en matbutik utan mjölk. Ah, ja, men det ja. ligger någonting i ja. Ja. ja, men lite så. Det är en men bra liknelse. Men jag tänkte bara, tänkte bara inventera. Ja, ah, just det. Jag har satsat alltså. på ett bra kassasystem. Eller hur? Ja. ja, men det är hur mycket. Men vänta, vänta. Lyssna, lyssna. Vänta, vänta, vänta. Den här kom förra veckan. Jag tror den kom förra veckan. Eller kommer den här veckan kanske? Ja, ah, det har varit lite. Ooh. Jag lite. Ja. Den här ska vi prata om nu. Det delas få, ut i helgen. Men, men jag tänker att vi ska bara. Vi, vi, vi spelar lite. Ah, här, ah. Och sen ska vi tävla, har sagt. Just här. det. Oj ska oj få. Oj jag oj, oj, <laughs> Så, du lyssnar på fredagsfrallan. Att du gör fredagsfrallan morgontid i Radio Talk Show. Idag 1946 så blev Sverige medlem i FN. Jaha, Det är väl värt Bra. Fira, ja, va? det är värt det. finns säkert Och en bakelse för det. Idag eh, 1973 så var det premiär för Femmyror. En oh, fyra elefanter. Älskar alltså, det det är programmet. så jävla bra att du försökte Det håller, det ja, håller ja, fortfarande det är så bra. Det är så oh, bra. bra Men vet du vad som är nästa lika bra? Det är Lekis katalogen. Ja, du är helt kom. lyrisk. Alltså, det är så roligt. Mm. Och, och, och, och, alltså, man blir ju, så fort man får en pappersprodukt uttaget så blir man ju liksom så här, en analog mm. produkt är mm. så kul. Och innan vi liksom går vidare så skulle jag ändå vilja fråga så här för, hur är det att vara liksom helt oberoende? För jag förstår att du är en oberoende. Du tillhör inte en kedja utan du är det själv. Liksom. Ja, ja. Hur är det? det För är, det, är en, det är en bransch det borde... som är väldigt mycket kea. Är det inte så? Alltså mm, ganska mm. stora aktörer en del också. Kanske inte i Sverige längre. Toys R Us kanske har backat ur. Eller? Ja, de är inte kvar. Nej, Nej men du frågar hur det, hur det är. och det, det är både tufft och samtidigt något jag verkligen verkligen försöker att fortsätta vara. Ja. en del, Många förväxlar ju lekis och lekia. Det är bara ja. en bokstav mm, som skiljer. Mm. Men lekis finns bara i Tranås och det är bara min butik. De heter ja, så det. Ja, mm. så att vi, vi har ingenting med, med lekia Nej. att göra. Nej. Ja, så. Och sen katalogen då har vi i samarbete med ett danskt företag som för övrigt är min största leverantör gett ut den här katalogen och det är en del butiker i landet som, som är med där och mm. i samarbete då med VN och sen är det Lego Brio och sen är det ett företag som heter Captech som har lite Hasbro ja. och ah, okay. grejer och varför så. Och så var den här skickas ut till alla hushåll i Tranos och Buxom då som Janne har fått den. Ja, ah, ja. Ah. ja. För att eh, jag tänkte så här att eh, först eh, 2016, där 17, så, så körde jag bara Tranos Men ja. så har jag kommit på att... Men det finns inte så himla mycket nej. leksaksbutiker. också Och sen gillar, gillar folk att komma till Tranås. Ja. De gillar vår gågata och ja. vårt upplägg med butiker. Ja, men vi har ingen leksaksaffär. Nej, de har inte det. Ja, det är, Arneby? Nej. Eh, nej. Nej. nej. Och Eksjö har ju ner sen har det kommit... Eh, Ja, men du EK hade ju en väldigt frän leksaksbutik måste ja. jag ändå säga när det fast den när den lanserade. Den var ju riktigt med den här o så, övervåningen eller så här, oväntad mm. övervåning med massa mm. kul men nu grejer. Vi inte. Nej, förlåt nej, men den har lagt ner. <laughs> <laughs> ja, men vi har bara varit ja. nej men då, då, mm. då breddade jag lite där och tänkte att och ödesög och ja. Österbymo och så här. Vi Bra ju, tänkt. vi vill ju ja. att alla ska komma till Tranås eller klart? hur? Ja, Absolut. Ja, ja. Mm, mm. Men men men, men, men oh, oh, då fränt. Vad doktör är? Alltså om vi kämpar på då ja. jag, jag sa ju det till dig under musiken Bygg upp skiten och så kan du sälja till någon annan den så småningom Så kan du pilla dig av ja, <laughs> Nej jag skojar bara Men men men du är ju lite, Camilla, lite av en kändis också. Ja, eller? ja det får man väl säga. Kanske. Ja, det måste man väl ändå, mm. ändå jag påstå. Man måste tänka sig för hur man ja, du, <laughs> ja, men precis ja. Ja. Ja, men kan du liksom röra dig fritt ute på gatorna när du inte mm. jobbar eller alla barn kommer fram? Har du, du så aptit också? Där är lektanten. Eller Nej, det hoppas jag inte. <laughs> Det ska, så var, nästa gång ni ser Camilla så ropar ni Hej lektanten, det gör ni inte Då kommer jag ignorera er Då blir det dyra briser. Ja men berätta, morsar barnen på er på stan eller? Ja då, men det gör de. det gör han de. Eh, och det är ju jättehäftigt att man, eh, man blev, som ni säger, en lokalkändis. Ja. Man ja. märker att man är igenkänd och så. Bland de yngre. Eh, ibland när man mm. ska gå och handla och man inte känner sig så pigg så ja. försöker man liksom... Ja, <coughs> ...upp med hudarna. Ja. <laughs> Nej, Nej, men det, det gör man. Eh, det var i, eh, i somras så gjorde vi en utflykt till eh, Bergslussar mm. eh, utanför Linköping. Ja. Och så stod vi där och tittade på slussningen och jag hade med mig mitt lilla barnbarn ja. då eh, fyra år och så min elvåring och så stod vi där och tittade och man blir lite nervös för det är liksom mycket vatten och det är folk och det är båtar och så finns det inget vatten och sen fylls det på så här häftigt. Så. Och treåring eller fyra åringen hon hade lite svårt att stå still mm. så sa till henne att stå här nu håll, håll i mig så här. Och så står det en familj längre bort med, med flera barn. Och så, så ser jag liksom att de står och tittar ja. mot oss. Så ja. säger till Mary, eh, stå still, titta, barnen tittar på dig. Du, ja. De tycker du ska ja. skärpa till dig. Så, här. Ja. Och så vänder sig mamman om och säger till mig, det, det är dig de tittar på. <laughs> Vad? <laughs> de känner igen dig från leksaksaffären i Tranås. <laughs> <laughs> Ja, det är ju Okej, det var du som skulle sköra på dig. Ja, nej. ja precis. Ja. ja, men det är ju lite, lite roligt. Men hur ställer du ja. dig till det Det är inget som besvärar dig att vara... Nej, det är bara roligt. Nej, det är rätt. Och barn ja. har ju sådana otäcka fotografiska minnen med. Ja. Liksom. Så man, ja, man, de, de kommer ju ihåg. Ja, ja, ja. Mm. Och det är så underbart. De, när de kommer in i butiken så de är så spontana. Det är liksom, wow! Ja. Man hör verkligen. Ja. Eller när de går ut och så här, Mamma, jag är jättenöjd med den här. Eller jag, jag, ja, det här är, det är bästa, så, bästa affären. Ja, ah, ah. såklart. Men hur ofta är det att barn lägger ner och skriker och så föräldrar liksom får dra dem ut i fötterna? Mm, ah. Jo, men det händer med föräldrarna är väldigt snabba. Så att vi ah, då, bara, då bara försvinner ah. de. Ah. Ah. <laughs> Nästa, det är nästan vanligare matbutiker. Ah, jag så tänker det så här, den de det, det, det, det här ah. boken Prostens barnbarn, den här gamla har läst om, de är helt underbara. Mm. Ah. Ah, men då i alla fall så är det ju en scen, det –när proster, tjuriga prostor ska ta med sig sin, sitt barnbarn– då, –som är den här spontana, lite vildejärnan– –in i en leksaksbutik. Och han skulle ha skulle, gjort någonting och skulle få en belöning och han väljer ut vad han ska ha och så ska de gå och då får den här pojkens syn på att han vill ju ha ett par vampyrtänder och han ska minst inte lämna butiken Nej, fan, fan, fan, fan, utan de här vampyrtänderna ja. mm. och Prosten var ju vampyrtänder, vad är det för trams? Han är ja. så tjurig i butter och då lägger han sig verkligen ner och bara skriker jag går inte därifrån för att jag har fått <här> vampyrtänder ja, och det där tycker jag och vi läser för barnen de tycker ju det är så ja. roligt mm. Oh, jag fick ju de här vampyrtänderna sen. Då. Och ser är det en när ja. prosten är jättearig. när pojken ja. går bredvid med de här vampyrtänderna som sticker ut. <laughs> Tänker du det där händer ja. nog ibland. Det gör det, det ja, gör barn det. Barn är väl sådär, de ja, är lite ja, ja, starka. Ja. Och jag brukar säga att, att de har en förhandlingsförmåga. Ja. Ja. De, jag fattar inte riktigt vart den tar vägen sen. För jag tycker att det är många som tycker det är så svårt att förhandla om sin lön. Och förhandla om allt möjligt. Ja. Ja, det men när stämmer. man är barn, då är det... Ja. Ja. De är jätteduktiga. Ja. Mm. De vinner ofta också. De ja. gör det, mm. Ja. Mm. Men vad, vad är det, det, det ofta som de liksom vill ha då som föräldrarna? Så här, Nej, är det sudden eller är det de här? Det är nog de här klämgrejerna som är så inne nu, alla ja. fidget toys, För att föräldrarna tycker att det är väl helt onödigt att mm. sitta och klämma kläm. på någon liten... Mm. Jag tycker det är lite ohygieniskt. Ja. ja, vi kan hålla med. Det är det ju, ja. Ja. vi tvättar våra med tvål och vatten. Ja. Ja. Det bra. Jag vet mm. inte ens vad det är. Nej, det Faktiskt. är olika... Som man klämmer på. Det ja, men det är som en figur som är ja. fylld med någonting. Det kan vara typ som, typ som hårmoss eller någonting. Aha. Och så bara klämmer ja. man på den. skulle det vara som en slags stress. Jag vet inte. Ja, för barn. För barn. Som ja. absolut inte stressade. Mm. Men ja, men, och det är olika figurer och varianter. Men, men, och, mm. men om vi, vi, Leksaker. Mm. Alltså, Camilla, när du var barn, vad var din favoritleksak? Mm, hade, hade du då? Jag hade ju... Ja, alltså, Nej, nej, nej, så gammal är jag inte. Nej, men jag fick ju... Jag hade en väldigt generös morfar och han... Jag hade sån jättefina koldockor. Ah, ja, och, vad är det? Jättefina. De var jättedyra. Ja, det var de nog, säkert. Ah, men det nej, var men så, så fina dockhus ah, och ah, dockor och, och dockvagnar ah, och sånt där hade jag. Ah. Ah. Lekar barn fortfarande med dockor? Är det dockor som säger. säljer? Mm. Ah. Men det har ju gått ner i åldrarna. Man ah. leker inte länge, ah. speciellt länge. Nej, det är lite synd. Du och Johanna, vad mm. hade du för? Jag äh, är lite ponny tror jag jag lekte rätt mycket med. Alltså hästar, alltså, det var ju alltså, mycket lite unga, man, hästar. Ja. Mycket eh, le lego byggde jag inte. Och det tycker jag är så roligt idag. Ja, att det, det finns så kul. mycket kul Lego som är... Alltså man ska inte prata killigt och tjejigt men, men alltså, inte bara rymdskepp på bilar då, som kanske inte Nej, tilltalar kan andra. Nu är basbitarna ju annorlunda. Ja, ja, fast, det, ja liksom. fast det kräver att man är lite äldre, tänker jag. Ja, man man börjar, ja, jag ja, vet inte. Är. Men jag tycker att det finns mycket kul Lego. Det för, för ja. mm. Många har ju inspirerats av lego Masters Ja gud vilket roligt ja. program. Ja, ja, det måste ju ha hänt jättemycket, ja. eller betyder jättemycket. Ja, det är ju så fränt Jag tar så fanns det några som hette, de hette Byggis. Som var, som var, som var, som, det som var halva priset eller en tredjedel av priset och var, exakt, det var, det, fast sen de stämdes ju ända till några ja, minuter ja, ja. ja. ja. men, det det men vad fast. Men lekte du med då? Nej men jag alltså jag hade faktiskt jag hade faktiskt ett dockhus. Ja. Det, det finns ett speciellt märke på dockhus som är de är jättestora på Lundby. Ja, ett mm. så, alltså det tycker jag är så roligt för den loggan liksom för mig tillbaka ja. till, mm. till, till just det Lundby men sen hade, men min käraste leksak tror jag det var en trampbil i plåt en mm. röd och det var inte sådana här snurrar runt, alltså sådana pedaler utan det var pedaler som man tröck okay. fram och tillbaka ja. så mm. så den var jättefin var den var jättefin Ja, alla har väl sina ja. favor. Man är lite synd att de, man måste ha sparat alla de där. Ja, god ha haft Det är originalkartong. Ja, <laughs> det, det, visst. <laughs> det var någonting. Ja. Men är Camilla, jag tänker att snart så går det emot mot sån super super hög tid för dig. Vi närmar oss julen. Årets julklapp. Är det, ja. är det en leksak när Nej. Nej, det är ju inte ja. det. Jag, jag vet inte vad som är årledigt julklapp. Det, blev, det kom, du kommer dö gilla den. Det blev ett evenemangsbiljett. Nej ah, fy fan, vad tråkigt. Ja, men du som går spelningar och liksom. Ja, ja gör... men jag vill inte ha en skärm. Nej, nej. Men nej. folk kan väl gå och köpa ja, biljetter ja, om inte vi... ah, du. Ja, för... ah, okej, okay. jag tror det var det så. Ja, ja nej men det var, det var väl det var liksom det här roliga. uppdämda behovet ah, okay. av att ah. se och göra. Ah. Nej, den kanske ah. inte var så roligt. Ah. Men det skulle väl rimma lite med tidsandan, tänker jag. Förra året var det ju Eh, ja. stormköket Nej, nu avbröt jag dig som vanligt då. Du ja. ska nog fråga men då kommer du inte ihåg vad för fråga. Jo jag kommer ihåg vad det var. Hur laddar du inför julen? Ja, alltså, har du såriga var? fingrar av presentpapper för ja, att träna ja. på att slå in paket? Precis. Nej men vi, vi slår in mycket paket eh, året om med jularna ja, Och ni erbjuder ändå julklappsinslaget för en del mm. såbete gör ju inte det utan bara ska du ha det inslaget så får du det göra själv det vart ja. det hörnet och man får typ betala man för pappret också. Så. Man brukar tolka kassar? Ja. Men det nej, nej, nej, det, det inte. har inte. Men du bollar upp kanske med lite extra personal, eller? Mm. Ja, det ja, det gör vi. Och försöker att... Ehm... En del kan inte slå in heller. Nej, det ligger något i det. Eller hur? Kan du slå in? Är du nöjd? Ja, ja. jag är nöjd. Ja. <laughs> <laughs> du, det är min sjätte jul. nu, <laughs> ja, nu kan du. Ja, men alltså, är, om, man, om man hade vetat hur många paket man kommer att slå in ja. då hade man kanske inte man av. haft ja. <laughs> inslagning som en service. Ja. Nej, men som tur var så tänker jag inte så Utan det, jag bara kör det är bara Och jag tycker vad att är det är en trevlig, ja, men det är trevlig grej Absolut, men det, vad på. är det svåraste Att slå in Alltså saker i kartonger är no big deal ah. Men allt ah. ligger ju inte i kartong nej. Vad är den största utmaningen? Alltså en eh, fotboll kan ju vara svårt oh, just. Men då har jag eh, mm. Såna här jag det. fina foliepåsar Okej oh, oh, okay. hey, man ser att det är en boll Men oh. man vet inte vilken ja, boll man, man får <laughs> det gör man ju slå också. nej ah. ja, och sen hur, kan det då? vara en utmaning med rockring och sådär. Men det är inte så mycket nu till jul kanske, men... Men hur, äh, folk? rockring? Hur skulle, ja, hur slår hur, då? ja, hur skulle man in det jag, hur du göra? Ja, jag, jag hade nog köpt något annat. <laughs> <laughs> ja, det är nästan... Jag, Även man har ju redan börjat... Jag har inte slått in... Eller några klappar har jag... Är så sant? Slagit, ja, Ja, men, och det är de här Nej men de är de här sakerna som barnen inte önskar sig som jag tycker att de ska ja. ha som annars ni inte då, lyssnar de. ah, ja, det, mm. det är klart att de lyssnar du ja. får, inte nej, får inte säga något Nej, nej. är men, det då... sant har du köpt en... Ja ja nej. jag på ja. visa nu vad heter Tors julklapp med händerna Ja eh nice. <laughs> <laughs> de kommer bli jätteglada men du, vad kommer sälja bäst i år då vad tror du blir årets grej i dina fält Mm, vad har du bullat upp med som tänker? Jag den här, tänker den här att... Det kommer att vara slut på stan. Jo, nej men jag, jag märker att äh, sällskapsspel ja. är en stor grej. Just det. Ah. Ah. Alltså så, så mm. typ vanliga liksom. Mm. Ah. Både klassiska och nya. Den eh. försvunna diamanten bara jag rekommenderar, mm. vad kul det ja. mm. Allvarligt. Ja. Vi spelar den hela tiden. Ja men det gör vi med. Vi <laughs> här, vad heter den om De byter kroppar? Med varandra. Ah, mix mix ah, ja, Mixmax. eller ja, ja, ja, ja. Ah. Mm. Men det, har du något nytt spel då, som du kan tipsa om? Ja, jag kan tipsa om 0-100 till exempel. Vad är Ett frågespel där svaret är mellan 0-100. till Aha. Ehm, Aha, Då okay. kan ju alla vara med. Ja, För då kan man gissa. Ja, ja. Man har ja. Ja. 1 chans, jag har ju en procents chans. Jag som har både en man och en dotter som är eh, lite så här nördiga tänkte jag säga, ja. ganska allmänbildade ja. så, och jag själv då kan chansa, så kan jag ändå vinna Ja är det, ja, det. Ja. det är bra, mm, det är det bra. Jag det. <laughs> mm. Ja men sådana ja. spel är roliga uh -huh. Ja men det, det är kul och sen så, det har också kommit till en ny eh, ett nytt format om man liksom redan har kört för man tröttnar ju på frågorna eller man mm. lär ja, sig Det har ja, ja. ja Sen Ja eh, oh, det finns ju så mycket mm. alltså har kommit mer som är risk junior till exempel. Mm -hmm. Risk är ju liksom ett... Ja. Det... Fostrar de små mm. börshajarna. Nej, risk är krig. Ja, är det? Ja, ja. Det, det, det, ja. det var ett spel, skitstort var det när jag var grabb. Men var och helt... det var jättedyrt och jättesvårt att spela. Lång ja. tid tog det alltså. Okay. Så det är kul att det har kommit ja. ett junior. Ja. Men du tänker på monopol kanske? Nej. Det gjorde Den ah, nya finansen ah, ah, Ja, jag vet inte Monopol spelar hemma det är ju men jag fick... ja, men Monopol där man ska betala med kort Kurt, Ja, finns det ett sånt också? Swisha Swisha, det vet, jag inte. nästan Jag fick ett spel igår Jag har en kompis som har ett förlag i Linköping De har gjort ett frågespel ett, ett, ett sådant här kortspel ungefär som, som TP mm. det är ett spörs som är bara Linköpingsfrågor fast det är liksom olika kategorier ja. så vi cirklar lite på det går vi ska spela det här ja. Det, det, det vi kan vi prata mer om sen. Jag ja. har ju en man som är uppväxt i Linköping. Ja. det är ju en perfekt julklapp. Jag ja. Hoppas inte ja. han lyssnar nu Nej. då. Ja, det. Nej. Nej. det är ju han inte Vart ska han ja. lustar på. Nej. Nej. Precis. <laughs> Men har ni jag tänkte så här. Du hade en tävling. Ja, vi hade en ja. tävling och, mm. du, och tiden bara drar iväg jag vet, faktiskt. Mm. För så har alltså, du, du du är det? Du, du har ju barn, småbarnsföräldrar och hela köret. Visst är du småbarnsförälder fortfarande? Ja, är så här två så jag ah, tänker ah, han är rätt liten Ja, ah, han mm. inte bara på gymnasiet Nej, han inte <laughs> Och oh, oh, oh, oh, oh, oh. du har ju både barn och barnbarn och, barn. och sen är du i branschen Så nu kommer jag att spela det, det, här, det här är ett snabbhetsspel ah. Ja det, det är en tävling, nej det, det är en lek säger vi. För det låter lite mer Sådär mm. Mm. Den, den heter Lekish Lekish <laughs> ja, så, ja. Eh, och, och, och, jo men jag kommer spela Signaturer mm. till Kända och okända eh, Barnprogram Eller Förstår ni hur jag menar mm. Som har med barn att göra ah. alltså, Och så fort ni vet någonting Så, så ropar ni ett namn mm. Och då stänger jag av musiken Och det, kan, det är varierande storlek Eller mm. <laughs> storlek <laughs> Länge, <ja>. mm. <laughs> It's not the size It's the way it's the <laughs> way får <laughs> det, det oh, ja. är en svårighetsgrad vad det ska säga, jättebra om alltså. Glasklara regler nu kommer första här nu. vad mm. ja, fokus nu? Och så Vietnam. Ah. Ja. Du ropar inte Camilla -e. ropar. Ska vi prova. Johanna. Jaha. Ja. Camilla. Ja, ah. ja, mm. det, jag tror ni har fattat. Alltså, ni, jag tror ni är mest receptiva alltså. <laughs> ja, ska vi ska vi börja? Gå gå här. Den här den är ja, bara vi. Och det här kan, ni, Kör nu. Ni, ni kan ju Nikel kan jag hemma. Ja, det kan vi Kör. <laughs> först. Är det jag går oh. jag, kunde, jag kunde. Du sa ju Bamse, ja, det är så du dumt. Ja, Camilla, det frågade över till dig. Nej. Bamse. Bamse. Nej. Jag gör instruktioner vad heter det? Jag nu? Bamse <laughs> Ja, det var skit, ja. du pratade ja. så mycket. Ja, Nej, den var inte med. Fyra fusk! Du kommer nästa. favoriserar gästerna. Fyra dig. Vad menar du? Är du. du med? Ja. Kabila. Pippi. Ja, två Jag kan. Jag, jag är på att säga Pippi. Ja. Ja, vi kan lyssna lite mer. Här kommer Pippi. I ah, hon tog ja. det på trummorna. Mm. Bra. Eh, då ska vi ta den här. då men ja. Ja. Man ropar sitt namn. Åh, <skratt> oh, Camilla. Babblarna. Ja, de, oh, det här alltså uh -huh. det här det här är det jag... ett fenomen mm. eller hur? Mm. Babblarna är verkligen. Uh -huh. De är liksom de är mega stora. Jag tittar inte på det. här äh, alltså, de är Eller jättestor. inte mina barn heller. Ändå äh. har du en tvååring. Ja, jag undviker Det är bra för han får tillräckligt av det på dagis. Ja, nu tar vi... Vänta, kan, kan jag göra sådär? Förskolan. Den här, den det, här, den här, nu, Camilla, du kan hålla igen lite nu så kan Joh Johanna få den här. Den, den, jag tror att man, om man lyssnar noga i början kan man få en ledtråd. Amen! <skratt> Ja, Emil, då säger jag. Nej, nej. Johanna har ja, nu, nu, nu vässar vi upp det lite. Aa. Nu väsar vi upp det lite. Den här tror jag är jättesvår för. Er. Det är något gammalt. Ja, drutten och gen oh, Det är kanske till och med oh. före er tid eller? Men jag tittade på den när jag var liten Nej, jag har min sett. mamma berättat ah. eh, Det och doktor Krall Ja, ah, ah, ah, men vi, nu, vi, har, vi har några till här nu, alltså, mm. för, för, för nu men, men, Och den här är, kanske blir lite lätt Men, men jag, jag måste ju liksom, Jag vill inte att ni ska gå härifrån deprimerade äh. mm. Jo, det kanske jag ska avsluta med så att ni blir deprimerade Okej, okay, ah, ah. ah. Johanna Fem myror Ja oh som 73 ja. idag. Ja. Mm. Den, här, den här är busgammal. Det är knappt att jag kommer ihåg den. Nej, vad betyder det förresten? Ja. <skratt> Det var mm. en kvinna och en docka tillsammans. Televinken. Oh, Televinken. Ja, det Televinken. Johanna, Kallvinken. Ja, Tele <laughs> Vilka vinnarskallare sitter. Ja, Televinken, ja, så, Jag tycker faktiskt att den är ganska duktiga. Ja, men den är jättesvår. Ja, alltså, men det den, jag, kunde, mm. jag kunde den ju för att jag letade reda på ja. den. Jag hade har hört den hade aldrig. Nej. Alla andra har jag kunnat. Ja, eller hur? Ja. Ja. Framförallt den där. Babblarna. Ja. Ja. Babblarna hade jag inte kunnat heller. Den, den här... Den här, ja, men den, här, den här kanske... Kan, den här, det här är faktiskt en favorit, fortfarande. Eller fortfarande, det är en favorit. because he's pretty cool and mellow. He's the king of the barn. When there's mayhem in the meadow he keeps his crew on track for all his legendary adventures they should put up a plaque Sean the, Sheep. Ja! For Shaun the Sheep. så så alltså, det är alltså, så jag gjorde... bra ett <laughs> <laughs> att Sean var Åh, oh, jag älskar ja. för Sean ja, mm. ja men ni var duktiga, det blev ja. gjort Okay. Ah. Jag saknade jag magasin. Jag hade ah, på så kommer Björnes, Nolco Björnes. Ah, mm. Ja, den tänkte jag inte ens på. Nej. Ah, det är snigla eller mm, ah. Björ Björn Lansette han som var Björnes favorit. Ja. Jörgen Landset, förlåt mm. ja. Landset han ah. självklart. Det var väldigt bra sen fick han sparken. Va? Ja, ah, så blev det en annan Björne. Va? Ja, oh, det är sant. Varför fick han sparken? Ah, jag vet inte. Mm. <laughs> snigel kanske fick jag fiction ja <laughs> Oj vilka ha. nyheter Okej, okay. vad kommer bli storsäljarna nu då Till jul Camilla um, Bra fråga Men nej men vi var inne på det, sällskapsspel Och sen tror jag på Lego och eh, pussel ah, okay. Och då tänker jag Tusen bitar Och såna eh, till barn? Lite nej, nej, men nej, det är ju sånt också ja. Ja. Det är sånt också. ja precis. Och, då, då, och köp mer än en sån här pusselmatta hem. Ja. De är så bra. Ja. Är, alltså, ja. Annars förstör man ju bara. Mm. Ja, ja, ja. För man orkar ju inte. Liksom. Men, men sen kanske man rullar ut igen och så säger, fan vi kör. Liksom. Precis. Men det jag funderar på, för jag, jag har ju varit med och kört bokpuss ett tag i Linköping. Och då, då kollar jag liksom vad ungarna lånar för någonting. Mm. Alltså, och, och det är mycket skräck. Mm. Alltså mycket monster, uh, och så. alltså ja. den typen av litteratur. Finns, återspeglar sig det i, i, i uh, leksaker också? Finns det en massa liksom, skräck? Det verkar som ungarna vill ha skräck nu. Ja, nej, men Harry Potter är ju faktiskt lite läskigt. Ja, nu, men lite så här magi ja. och så, lite så uh -huh. sci-fi. vad som går på bio ikväll apropå skräck? Här i stan. Ja, nya Ghostbusters. Det ska mm. Tor gå på. Alltså, den vill man ju bara se. Jag älskar du Ghostbusters? Alltså, 400, ja, jag vet inte. Är 415? Jag vet inte hur många de har gjort. Precis. För det är ju ganska vanligt att det kommer ja. några så här filmer och så kommer det en massa merchandise som, ja, som blir, ja. eller leksaker runt omkring. Säljer frost fortfarande? Ja är det jag trodde som föra liksom, mm. sålt allra mest det är helt galen ja, det, var det var var. Men vad är det som är så jag har inte ens sett den. Nej men den är värd att se en okay. jättebra film. Ja, kom på, det finns ju faktiskt en leksaksaffär i Mjölby. Gör det. McDonald's. <laughs> <laughs> <laughs> ja. Vet ni vem som samlade på Happy Meal eh, leksaker? Som hade, Mal -mal. Alltså, enorm, alltså var helt besatt Nej. av det. Men till slut så liksom insåg han att jag måste göra mig av med A med Magnus Uggla. Jaha. Han, han, han släppade med sig sina barn och åkte enkom liksom runt för att hitta nya produkter. Oj då. Ja. Då är man besatt. Ja. Absolut. Mm. Nej, jag skojar bara, det är ju bara skit de stoppar in i de där lådorna. Om det inte är böcker så är det faktiskt bara dritt. Och om mm. när barnen får bok så blir de jättebesvikna. Ja. Mm. Ja. Skämpa. Bok! Ja, precis ja, ja, men det är hemskt, det blir grås. De vill ju ha de där frittilem som bara är skräp. Men, men om man pratar lite Lego eftersom det är så oerhört populärt nu med, med TV-programmen och alltihopa. Mm. Så här, är det liksom är det High-tech-Lego man säljer, eller är det bas Lego? Eller ska det vara liksom bygga modeller? Både och alltså. Det finns ju eh, teknik Lego. Du är lite. Och det det som heter Techno ja, alltså, ja, teknik. Det, ja. det är lite Technik. mer avancerat um, och alltså sen är det ju vanligt basic. Då har du ju City, Ninjago eh, och sen finns det ju det här lite mera rosa Lego Friends. Friends ja. Och, mm. ähm, alltså, det men det finns ju också Star Wars. Ja, men de är ju ganska Minecraft. duktiga på att wow. fånga upp, alltså, Lego, mm. alltså, de här populära men, typ, som filmer Harry Potter finns ju Lego. Mm. Man kan bygga Hogwarts Det är ett sätt tycker jag också att dra andra som inte tycker om Lego från, alltså att in i. Mm. Lego världen jag tycker det är ganska sjukt. Ja. Ja, och de hänger med liksom, mm. i det som och det är ro roligt att bygga Lego. Det är galet kul att bygga Lego. Jo, men, och sen är det, de har ju lyckats som organisation. De, de är lite så mycket De har skapat liksom det är en mm. religion än organisation mm. på något sätt va. Alltså, mm. folk, liksom, mm. det har varit några program på TV om, om man, de som blev trainees på Lego så här de skickade in sina arbetsprov från hela världen och fick liksom och det är det här oh, oh, mm. det så Fast det är fruktansvärt Det är svårt att gå förbi någon som sitter och bygger miljögat att inte själv sätta sig och bygga ja, ja. faktiskt. Så att det, ja. det är genialt faktiskt. Precis. Ja men det är det. Absolut. Vad händer på djurskyltningen nu då? Vad har man att vänta sig? Ja, är det bara... vad händer då? Mm, är, det näst... massa... det är nästa söndag? Ja, ja. ja jag vet. Är det, det är bara ja. den första event nästa vecka. Mm. Så det är... Um... Då har ni upp vilka tider är Det är... Uh... Oj... Jag är, jag är inte där än. Jag, är inte, jag, är... jag tror det är 12-16. till, 14. Ja. 12 till 16. Nej, jag tror mm -hmm. det är 14. För det brukar vara ännu senare. Ja. Vi får kolla upp. Ja, det ja. tuschar inte säga ja. Googla Nej. sök. Så. Ja, ja. För nu, nu börjar du dra upp. Ja. där ja, finns all information. Camilla Almen vad roligt det var att leka med dig en hel timme. <laughs> ja, det har varit jättekul. Att vara ja. här. Mm, mm. Lycka till med julhandeln och, och lycka till med företaget. Mm -hmm. Absolut. Äh, och nu och... går vi in och shoppar den lokalt. Ja, är det, ja. det är jätteviktigt. Ja. Mm. Och har man inte fått katalogen i brevlådan så får man komma in och hämta Självklart. eller läsa den online. Det kan man också göra. Mm. Det går jätteviktigt För så har vi. Bye-bye-hero! Bye. <laughs>